16. Mondhatnám, hogy előléptettek. Egy kis őrtoronyba vezényeltek, magasan a csatatér fölé. Az addigi őrszem már jó ideje az őrületbe kergette a tálibokat. Mindenképpen el akarták pusztítani. A kilátót többször is megtámadták, az előtti hónapokban, mielőtt odaérkeztem. Órákkal azután, hogy megérkeztem a kilátóhoz, újra itt voltak. 47-esek csattogtak, golyók suhantak el mellettünk. Úgy hangzott, mintha valaki még kaptárokat dobált volna be az ablakon. Négy gurka volt velem, és ők egy javellin rakétát lőttek ki a bejövő tűz irányába. Aztán azt mondták, hogy foglaljak helyet az mm-es kaliberű mögött. Ugorj fel, száb! Bemáztam az ágyufészekbe, megragadtam a nagyfogantyúkat, bedugtam a füldugómat, Célba vettem az ablakról lelógó hálót. Megnyomtam a ravaszt. Az érzés olyan volt, mintha egy vonat száguldott volna át a melkasom közepén. A csattogó hang is szerű volt. Csugga, csukga, csukga! A fegyver golyókat köpködött a sivatagba, és a töltényhüvelyek pattogatott kukoricaként repkedtek a kilátó körül. Ez volt az első alkalom, hogy ötvenes kaliberűvel lőttem. Egyszerűen nem hittem el, hogy ilyen ereje van. Közvetlen látószögemben elhagyott mezőgazdasági területek, árkok, fák voltak. Mindet felgyújtottam. Volt ott egy régi épület két kupolával, ami úgy nézett ki, mint egy béka szeme. Megsoroztam azokat a kupolákat is. Eközben Dwyer elkezdte elsütni az ágyúit. Mindent felforgattam. Ezután nem sok mindenre emlékszem, de nem is kell. Van a videó. A sajtó ott volt mellettem, és végig filmezett. Utáltam, hogy ott voltak, de parancsot kaptam, hogy vigyem el őket egy kirándulásra. Cserébe beleegyeztek, hogy minden képet és információt, amit összegyűjtöttek, elhallgatnak, amíg el nem hagyom az országot. Hányat öltünk meg? Akarták tudni a sajtó munkatársai. Nem lehetünk biztosak benne. Meghatározhatatlan. Mondtuk. Azt hittem, hogy sokáig leszek a megfigyelőben, de nem sokkal azután a nap után éjszakra az Edinburgh fóbra hívtak. Felszálltam egy pústa zsákokkal teli csinukra, és lefeküdtem a zsákok közé, hogy elbújjak. Negyven perc múlva már le is ugrottam a térdigérő sárba. Mikor a fenében esett itt az eső? Megmutatták a szállásomat, egy homokzsákos házban, egy aprócska ágy várt rám, és egy szobatárs. Észt, jelzőtiszt. Jól kijöttünk egymással. Az egyik jelvényét odatta nekem üdvözlő ajándékként. Öt mérföldre volt Muszakala, egy város, amely egykor táliberőd volt. 2006-ban foglaltuk el, miután a brit katonák fél évszázad óta a legsúlyosabb harcokat vívták ott. Több mint ezer tálibot győztünk le. Miután ekkora árat fizettünk a város bevételéért, a várost mégis gyorsan, gondatlanul újra elvesztettük. Most másodszor is bevettük a várost, de a célunk az volt, hogy most már meg is tartsuk. Csúnya munka volt ez. Az egyik srácunkat épp akkor robbantotta fel egy pokolgép. Ráadásul megvetettek minket a városban és a környékén a helyi lakosok. A kollaboránsokat, akik együtt velünk, a tálibok megkínozták, a fejüket karrókra tűzték a városfalak mentén. Sem a szíveket, sem az elméket nem tudtuk megnyerni magunknak.